Muridzsik a magyar asszony. Hajnalban kél föl az igaz magyar asszony. Hajnalban, mert csár volt tegnap, az az ember káromkodik, ha a csizma a A magyar nő teste sovány, arca fáradott, mozdulati lankadottak, Tétovák! Ruházata, hétvány, vékony, ócska, ragy. A magyar nő soha nem költ magár, nem telik a magyar nőnek új ruha, sem új kötény, sem egy új fejre való, még a gyerekeknek se, nem magának. Pedig tél van, és mesztellábbal vagyunk. Jó volna egy kis csizma, vagy kis kabát, De a magyar nő kunyorálni nem tud a túl. Tudja, úgysem ad, ha kér. Szól a gazdag. Nincs galambomat, hát nem telik. Három száz forint mostan egy kis cipő, Hát Évi évikémnek úgy vettem, Hát muszáj meg kímélni a régivel, Hát nézd, az uram maga ronyba, fódba jár, De hiába, rosszba keressük a jót. hanem. Ezt a bóbitácskát odaadom, ha az első két szobát kisúrolod. És a magyar nő kisúrolja csöndesen, mert tűrő és engedelmes a magyar, és nem vágja a gazdagnak szemibe, hogy... Tíz forint ára munkát nem teszem száros hasztalan cifraságokért. Megvan törve a magyar nő. Tudja jól, gazdagoknak szívességet tenni jó. Úgy segít a gazdag is a szekényen. Egyszer, talán... A magyar nő munkája sosem becses. Haszontlan élete mit sem jelent. Nem törődik senkivéle, nem fáj senkinek. Egyik napról másra húzza rongy magát. Gyereket szül, bában nélkül jó sokat. Felneveli szájától vont falaton, Hogy legyen a gazdagoknak olcsó mindenes. Néki bennük sem örömes haszna nincs, Fáradtsága mérge elég, S ahogy bírna, helybe áll, Soha többet fűszálat sem hoz haza. A magyar nő a teremtés legjobban ki nyomorult férge. Már picikortól kezdve másra dolgozik, mindig másra, elesett örekkorig. Nevetésre soha oka s kedve nincs. Hogyha nevedgél, üresen, Passal lóg, és csak egyszer facsarodott ajakán egy édes dal, úgy a tavasz idején, és az is csak vesztére, a házasság tömlőcének zárát igészte rá. A magyar nő nem tudja, miért született, hogy miért kell oly sokáig élnie, s akkor. Akkor boldog, hogyha szépen megdöglött. Akkor is csak, mert nem hallja a szegény, Hányan zúgnak és morognak. Vö, is csak kártett És bosszúságot nékiek. És hogy beszél magyarul a magyar asszony? Ó, hogy beszél? Minden szava csillagos, illatos és drága gyöngy, minden szava. Napkeletnek méze, íze benne van, Öntudásnak titka, lángja, benne ég. A faj géniusa itt ragyog. És milyen jó a magyar nő, Istenem, Csak ád, csak ád, Tűrve, adva, engedő. Lelke csodás bőség szaru, Ki nem fogy. Ő a ma szent olajkor Mely a fajt ezred éve, Óvja, tartja, élteti, s aki az ős turáni vért átviszi nyugat mejnden parrá békején. Hódolattal említsétek szent nevét, imádattal tekintsetek vissza rá, gazdagságnak fertőjébe süllyedett. Vértagadó, elfajzott, Rossz magyarok.